Чи ти не чуєш, уласіхо? Те, що відповіла Юрія на довгополові, зустиду вона була би не сказала колись молодою і мамі, але в тому, що з нею було сьогодні вночі, немає нічого встидного. Вона шлюбна і вінчана жінка. У неї шестеро дітей, і вже річна онука, а цей, цей дивиться на неї, як на якусь фойду, що зблідла від пустоти. Юр'яна на пустоте не вчена, про пустоти не знає бесіди і не хоче, щоб ці великі розкосі очі загуляли її як останню. То нічого, що він емгебіст. Він гудз на свою голову і без неї знайде. Але вона йому відповість. Як він знає про коляду, то хіба він не знає про діти? У мене сьогодні збігла дитинка, Юр'яна якось так привикла до того, що в неї останніми роками збігають діти одне за одним, що сама собі подивувала, коли покотилась лізьми перед довгополом. «Дитина збігла? Як збігла? Куди збігла? Від кого?» – Не дійшло сказане до чоловікового розуму, бо слова випередили розум, а коли нас догнали, він перепитав, не дивлячись на неї. «А де у ласі?» У Бозні ферму будує. Вже два тижні не був вдома. Довгопол щось хотів відповісти, але до них наближався секретар сільради Юрко Ігнатків. І він удавано суворо розпорядився. «Іди з Юрком у сільраду і принеси мені план ту овець. Щось підорозрило довго котяться, ваші вівці, як навмисне. Скрізь вже покотилися, а в товарниці саботують чи що». «До району нема з чим показатися, поки не закінчиться окіт!» І Юр'яна пішла за Юрком та так поволі, що він здивувався. «Що ти, маку наїлася? Та ж під тобою земля двихтить усіхди!» «Двигтить, Юрку, двигтить. Думала Юр'яна застати дома у Ласія. Уже третю добу, як мав зійти з гори від ферми. А застала повну хату павлінчиного плачу і дикий сухий блиск очей чотирьох менших синів, що мовчки мотали клубки основи на килими. Юр'яна похолола. Діти вдома. Старший місько в армії. Учора песенце принесли. Павлінчина паютка спить у колисці, у ласі в бозні. То що могло бути ще, коли вона увесь день сходить кров'ю, аж у очах темно? «На більшу гризоту вона вже не годна». «Що?» – запитала усіх разом, і усі разом сплакали. «Тато!» О, вона знала, що о ті стрім голов завішані Юрчикові штанинята, певно, добре було видно Господові з неба. Бо інакше за що б так тяжко він карав Юр'яну в один день? Кров їй ударила в голову нагло і безпощадно деревом привалило, голову розсікло, сокира ногу відрубала. Каліцтво. На їхню голову звалилося каліцтво. Певна річ, у цьому безбожному колгоспі змушують сокиру брати мало не на великий день, а Богу все рахує. Ото певно спустив на них кару. Та Юр'яна з Уласієвим каліцтвом була у мирі. Уласі уже років з десять не мав правого голка. Тріска вирвалася з поліна і витекло йому очко. Але о той старий доктор Флорескул за тільну телицю привіз десь із самих яс майже живе око. Лиш на ніч треба було вибирати його у воду. Наразі ночами Юр'яна якось боялася брати у губи у ласієве лице. Але відтак страх перейшов, і вона була би пестила йому витекле око до надранок, якби годна і якби мала коли. Та робота так стенала їй тіло, що часом лягала коло у Ласія з одною охотою. Аби він лише поклав на груди сонну руку і не рушив її до днини, поки не запіють кури. І треба буде вставати до ватри, до худоби, дітей у школу збирати і знову йти до роботи. Привезене флорескулом око у 44-му вибили москалі. У вежниці коли чоловіків з товарниці брали на фронт, у Ласіїві не повірили, що у нього не своє око, а щоб перевірити, воєнний ткнув пальцем в очницю. Скляне око випало на землю і розбилося. Два роки потому у Ласій перев'язував око шматою, а потім вже в Чернівцях зробили йому знову скляне. Та він усе казав, що лореску було краще, бо не розтирало до крові очницю то, може, через оте око тепер і сталося каліцтво? Тато тепер з Павлінкою голосили й хлопці. І Юр'яна зрозуміла, що з Уласієм сталося не каліцтво. Діду, кажіть скорше!» проковтнула слину, якби проковтнула колоду, і опустилася на лавку, чуючи, як сповільнюється кров у жилах, і дрібна пропасниця народжується під колінами. «Забрали!» Без плачу і навіть без хлипу, сказала Павлінка. Юр'яні не треба було питати, хто і куди забрав Уласія. З цих гір дорога для газдових людей була одна. Це їй, Юр'яні, тяжко було би придумати, за що його можна забрати. Але не отим. Не отим. Тільки раз падала Юр'яна перед Уласія на коліна. Тільки раз, коли по товарниці бродили цараністи, соціалісти, і їсти, і їсти. І коли Уласій таки пішов у ту, -ту читальню і приніс звідти якісь такі слова, які такі мислі, що Юр'яні самі забаглося послухати ті бесіди. Але дітей треба було годувати, а їм з Уласієм робити. І якась розумна сила сказала їй ні. А вона своєму Уласію перший раз також сказала «ні» і вклякла перед ним. Стояла отако на колінах, як перед образом, аж поки Уласій не шепнув на ухо. «Будь тихо, жінко, не будь дурна, не пужай дітей. Видиш, як сплять, обчеплені одне з одним».